in occasione della traduzione di questo volume e della traduzione di scritti politici raccolti nel volume outsider, e quindi due, eh, questi due incontri eh, sono un po' la eh, Quindi è la dedica di quest'anno del festival dell'ottava edizione di Sumper Fair Cake che appunto eh, ha voluto dedicarsi a O'De Lord, in occasione di queste due uscite editoriali, importantissime perché eh, ci permettono dopo eh, come dire, una circolazione dei testi di Lord eh, clandestina si può dire e quindi con traduzioni eh, realizzate negli anni, in questi 30 anni, eh, che appunto sono circolate in forma eh, autogestita eh, all'interno. Della, eh, della comunità lesbica si sentiva comunque la necessità di riportare il pensiero di Lord eh, diciamo nella sua appunto completezza quindi eh, la traduzione di questi due volumi e l'auspicio che ci siano poi eh, ulteriori tradizioni anche dei eh, testi poetici non ancora, non ancora tradotti e, mh, faccio un accenno come eh, al convegno di, di Fuoricampo del, del 2006 eh, eh, proprio perché questo festival come sapete è organizzato dall'associazione Fuoricampo e quindi eh, ci teniamo, come dire, a riconnettere un po' il percorso che anche in passato è stato fatto, eh, quello fu un convegno internazionale eh, dove appunto eh, studiose, elettrici, amiche eh, di Dio di Lorde si riunirono per eh, portare appunto la ricchezza del suo pensiero eh, fra di noi. Quindi siamo molto molto felici di avere qui con noi oggi eh, Eliana Borghi, grazie eh, Grazia canio che hanno eh, curato e tradotto eh, Questo, questo libro bellissimo che volevo appunto Liana che ci parlasse un po' di questo libro che spiegassi che cos'è un'autobiomitografia eh, che è un testo molto ricco, molto complesso quindi eh, poi chiederò a entrambe di raccontarci questo lavoro quindi lavoro di curatella e lavoro di traduzione che immagino eh, essere stato altrettanto complesso come complesso il testo quindi eh, poi appunto mi chiederò di raccontarci Allora la parola autobiomitografia Um, è una parola che si è inventata e se l'è inventata perché non voleva soltanto scrivere un altro ma voleva collegare eh, la sua vita di allora, detto allora con uh, qualche cosa molto molto speciale che gli era successo non era successo come forse già sapete dalla presentazione del libro precedente a, quando nel 74 era andata in Africa E il discorso dell'Africa era diventato parte integrante della sua vita, della sua etica e della sua politica. Ah, non soltanto come recupero, diciamo così, della, della storia, ah, diciamo così, della, vogliamo chiamarla come è stato chiamato, dell'olocausto ah, nero di tutte le persone ah, che sono morte ah, nell'attraversamento di quello che è stato chiamato l'Atlantico Nero, alcune come voi sapete erano arrivate nelle isole, nelle Caraibi, eccetera, eccetera, molte altre sono state invece trasportate in, dall'Africa, in America, non solo in America ma anche in altri paesi, eh, diciamo così, eh, chiamiamolo del quasi occidente. Um, la cosa importante di tutto questo è che Il discorso dei Caraibi e il discorso dell'America, degli Afroamericani in particolare, in questo testo si sommano perché um, ognuno, quando si definisce um, all'inizio, perlomeno, si meno, a definisce uh, Afrocaribica. La storia della, degli Afrocaribici non è la stessa storia degli Afroamericani. Lei per molti anni cercherà di discriminare tra l'una e l'altra cosa e poi alla fine, in un certo punto, in cui cederà e si dirà afroamericano, eh, con grandi difficoltà. Insomma, perché questa è una storia, diciamo così, collegata all'identità un che mi scelta che non era fuori tra i in molti modi. Quindi, ritornando indietro alla bio-autobiotografia, Il discorso dell'Africa e di un certo tipo di spiritualità è proprio strutturale di questo testo. Un'altra cosa importante è che volevo ricordare, perché noi, di cui noi anche in parte parleremo, è che questo testo viene scritto, ricordate per favore, um, viene in realtà sembrato nel 1979 per molti di noi è stato un anno delle e anche per un è stato un anno mirabile eh, era un momento anche in cui lei aveva appena cominciato a sapere o a sospettare di essere malata era anche un momento in cui lei cerca di fare il somma della sua vita ecco, questa è la mia prima risposta al discorso del dell'autobiotografia di noi ci abbiamo lavorato a lungo, è un genere per così dire unico è stato considerato un genere unico in parte imitato è sempre considerato il capolavoro di un ricordo è un genere unico che eh, unisce cioè mischia e intreccia eh, prosa e poesia biografia e mito, storia eh, sogni e ricordi eh, grazie raccontaci come sto a tradurlo <ride> È stato bellissimo tradurlo, ovviamente. La questione è stata che quando ho iniziato a tradurre uh, Zami, improvvisamente Ojo Lord ha smesso di essere Ojo Lord, lesbica, nera, uh, madre, eccetera guerriera. guerriera, ed è diventata uh, Audre, una piccola bambina ultimo genita di una famiglia afro-caraibica, appunto, in, uh, posizionata a New York, è, um, una bambina... Con delle difficoltà sia fisiche che fisiche, soprattutto i povedenti, eccetera. E la, la, la forza di Dolore è, è quella di posizionare il linguaggio fortemente, e, quindi nelle, nelle pagine troverete un linguaggio. Uh, di una bambina, un linguaggio di un adolescente, un linguaggio di una, di una, don, di una giovane donna, e un linguaggio di una donna. È e, questo che ho trovato straordinario. Ehm, però anche difficoltosissimo ehm, per, la, per la traduzione. Eh, quello che ho fatto, ehm, ho capito subito che eh, era un testo che voleva proprio parlare, ma parlare in maniera orale, ehm, è un testo orale in realtà, potendo l'avrei tradotto a voce, ecco, ma non si poteva, ehm, ehm, ciò che ho fatto è stato, ho conosciuto una, una ragazza americana a Oslo che mi ha, mi ha aiutata, mi ha, mi ha creato delle, delle connessioni con femministe uh, americane, ragazze don e donne femministe americane, che io ho contattato e eh, ho avvolto um, ossessionato uh, fac facendo leggere loro uh, alcune frasi delle, um, di Zani proprio per sentire come, come queste frasi risuonavano. Ecco. Sentendo questo ovviamente, um, avendo anche un'idea di ciò che volevo ottenere, Ho messo insieme le due cose e ho provato a far risuonare la, la lingua di Oggio